Юрій Винничук Місце для дракона Повість-казка Не від того я помру, що на світі буде війна, а від того, що війна мого вірша недостойна. Ярослав Довган Розділ перший У вікні дзищала муха і нудотливе оте дзещання навівало сон, так само, як і порипування віконниць від неодмітного вітру. Спекотливий полудень порозмурював усе довкола. Жовтою від пилюги і сонця вуличкою пленталася баба дрімута і мак розсипала. Куди мак сипне, там усе й засне а по невах недожатих блукала полудниця із сирпом і пильнувала, чи не зостався який сміливець на полі у полудень дожинати. Але не було нікого, бо добре відомо, що від полудниці нічим не відкупишся і не відмолишся, махне сирпом по шиї та й край. Попід парканами дрімали коти, Собаки, свині й кози в наче одна родина. Позаривалися в порох кури, навіть метелики непорушно застигли на квітах, мов одинокі пелюстинки. Князь Люботинський куняв у кріслі, заколисаний мушеним дзижчанням. У сні занурений, наче у мутну теплу воду, і снилося йому війни, переможні походи, руїни здобутих фортець, довгі вервечки полонених. Були це особливі сни, бо з'являлися вони лише у полудень, а вночі ніколи, і тому-то він із такою шанобою до них ставився що навіть оголосив по всьому князівству наказ, щоб ані одна душа не важилася в полудень потривожити його супокій. Небавом навіть собаки призвичаєлися до нового розпорядку, хоч правда кількоро вже поплатилося життям за те, що у тій святій порі дозволили собі продерти горлянку. Відколи князь посів батькові володіння, запанувало, на люботинських землях не бували затища. Лицарі, які були, сиділи по своїх добрах та й наливалися тлущим. Якось самі собою відійшли в забуття турнії. А якби і збрело князеві затіяти щось таке, то невідомо, що б з цього й вийшло, бо лицарі не тримаючи тривалий час у руках ні меча, ні списа, тільки посміховисько із себе зробили б. Сусіди перестали зазіхати на спірні прикордонні села і містечка, хоча раніше затівалися баталії навіть через задрипаного хутора чи старого вітряка, якого хтось на межі поставив. Ніхто ні в кого не вкрадав доньки, нікому жита не толочив, під час ловів потроху оця сумірність передавалася і міщанам та селянам, Ба навіть бурсаки втихомирилися і не влаштовували колотнеч на ярмарках та міських ринках. Спокій і затишок запанували в князівстві, і полудень став Богом. Якому хоч і молилися, проте жертву приносили зовсім маленьку. Майже непомітну жертву. А в нагороду здобули нудьгу, котра, мов і ржа меч, пороз'їдала душі люботинців, а якщо ті одвикли боронитися, запанувала вона безроздільно, викликаючи неймовірну лінь та розмореність. Здавалося, усі люботинці тільки для того й живуть, щоб виспатись, і якщо не закинули вони ще своїх ремесел та господарок, то тільки тому, що не забезпечивши здорової їжі, не мали вони і здорового сну. І коли якийсь чужинець заїжджав у ті краї, то навіть сонце над люботином здавалося йому куди вгодованішим.